Hii ni matni ya somo letu la leo au darsa yetu ya leo. Uh, kama tulivyosema mwanzo ndugu zangu kwamba risala hii tunayoisoma. Mtunzi wa risala hii ameipa anwani Fadlul Islam. Mazuri ya Uislamu. Ubora wa Uislamu. Mlango wa kwanza akataja dalili zinazoonyesha thamani na ubora wa Uislamu. Mlango wa pili akatutajia uwajibu wa kuingia katika dini hiyo ambayo tumejua ubora wake ambao ni Uislamu. Mlango wa tatu huo Uislamu wenyewe tafsiri yake sahihi ni nini? Darasa letu ya leo ndugu zangu ni muhimu sana. darsa zote ni muhimu. Lakini wakati tunaanza kusoma kitabu hiki nilikwambieni kitabu hiki ni risala ndogo lakini ni risala azim kubwa tukufu kama tutaielewa vizuri tutaelewa nini Uislamu Na nakumbuka nilikuelezeni kwamba kwa sala hii tutajipima Uislamu wetu Lau kama tukitazamana, tukiulizana kila mmoja anasema alhamdulillah mimi ni mu lakini Muislam kweli huo uislamu liyo nao ni hakika ya Uislamu. Hakika ya Uislamu tunaipata kupitia dalili katika Qur'an, dalili katika Sunna na katika kusoma kwetu yetakikana kila mmoja achime nafsi yake kwamba hivi nilivyo ni Muislamu wa sawasawa sawa, au bado. Sasa Leo tunasoma tafsiri ya Uislamu babu tafsiri ilislamu na nilikuelezeni kwamba Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه ta'ala, pamoja na kwamba maadui zake walimtukia na kumpa jina baya lakini maneno aliyoandika kwenye vitabu vyake anataja anwa, anataja anwani ya masala, kisha anataja dalili tupu katika Qur'an na katika Sunna Leo tukikwambia tafsiri ya Uislamu sio maneno kutoka kwenye kichwa chake ni aya za Qur'ani ni hadithi za Mtume salama ndio zinaufasiri huo Uislamu Tuko pamoja Sasa chini ya anwani hii babu tafsirul islami chini ya hii anwani mlango unaoeleza tafsiri sahihi ya Uislam amebainisha Sheikh رحمه الله maana ya Uislam al-maana shamil kwanza yani dalili alizozitaja tutakwenda tunazichambua tumesoma dalili ngapi dalili ya kwanza ni aya katika Qur'an aya ya ishirini katika surati Ali Imran hii aya ina tafsiri tukasoma dalili ya pili ni hadithi ipo katika sahih bukhari hadithi ya Umar anu wa warḍāh ina tafsiri uislam kisha tukasoma dalili ya tatu hadithi ya abi huraira anu wa warḍāh ina tafsiri uislam na yenye ipo katika sahihi bukhari na dalili ya nne ni hadithi ya sahaba anaitwa baadhi ibn hakim kutoka kwa baba yake na baba yake amepokea kutoka kwa babu yake kwamba alimuuliza mtume kuhusu uislamu mtume akamfasiria Uislam ni hadithi ambayo ameitaja imamu Ahmad na dalili nne na ya mwisho ni hadithi ya Abi Hilaba. Sawa so, sawa so. na yeye ameitaja imamu Ahmad. Kwa hiyo chini ya anwani hii Fadhlul nini tafsiri tafsiri ya uislam sawa so, ametaja dalili Tano zinazo tafsiri uislam. Moja katika Qur'an, Nne katika sunna za Mtume sallallahu alayhi Wasalam. tutaishi na dalili hizi zitufafanulie uislamu ni nini kwa hiyo kuna maana ya kwanza ambayo ni alislamu almaana ashamil lilislam maana ambayo ni pana Imejumuisha mambo mengi ya uislamu alafu hizi dalili zilizofuata zinataja maana nyingine zinazofasiri uislamu zinatokana na hii maana kuu ambayo imekuja katika aya Ukitazama mtiririko wa aya aya hii ambayo ni ya ishirini katika surati Ali Imran Allah amebainisha maana au tafsiri ambayo ni shamil lilislam tafsiri ya kiujumla ya uislamu Allah jalla wala wa nasema akimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم fa inhajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wamanittaba'ani maana aya nini aifa Ay, injadalka ayuha rasul fa inhaaju kamaana'ake kama watajadiliana na wewe ewe mtume akina nani ahlul kitabi na wewe ahlul kitabi kuhusu nini kuhusu tauhidi fa in hajuka, kama watajadiliana na wewe akina nani ahalul kitabi kuhusu nini kuhusu tauhidi na hii ni baada ya kuwa umewasimamishia hoja zinazothibitisha upweke wa Allah bado kama watajadiliana na wewe fakul Allah nampa majibu sasa fakul waambie aslamtu lillahi. Mimi nimeusalimisha uso wangu kwa Allah maana yake akhlastu lillahi wahdahu nimezitakasa amali zangu nimezitakasa ibada zangu nimeyatakasa matendo yangu lillahi kwa Allah peke yake fala ushiriku bihi ahadan simshirikishe na chochote huo ndiyo uislamu fa Tuelewe maana ya aya kama watakuhoji kama watajadiliana na wewe yani ahlul kitabi wasiokuwa waislamu washirikina wapagani makafiri fa wakijadiliana na wewe wakikuhoji kuhusu uislamu baada ya kuwa hoja za upweke wa Allah zimewapambanukia fakul kul wewe waambie hivi aslamtu lillahi. mimi nimetakasa matendo yangu yote kwa ajili ya Allah nimeusalimisha uso wangu kwa Allah bimaana mimi kwa ujumla wangu matendo yangu itikadi yangu mambo yangu yote nimejisalimisha kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamanittaba'ni kadhalika wanaonifuata mimi katika waumini wametakasa matendo yao sasa hebu tuitazame. Aya hii ndio imewekwa chini ya anwani tafsiri ya nini? Tafsiri ya nini? Ya Uislamu. Sasa kama hii ndio tafsiri ya Uislamu hapa tunapata kujifunza kwamba kumbe Uislamu maana yake ili uwe Muislam kwa mujibu wa aya ya ishirini. katika surati Ali Imran maana yake wewe Antakuna khalis an takuna khalisan a'maluka khalisan lillah matendo yako yote unayoyafanya yawe ni khalis kwa ajili ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala tafsiri yake au kinyume chake ni kwamba ukichanganya changanya, changanya wa muislam safi ukikosa ikhlas katika matendo yako hauja utafsiri uislamu vilivyo Qul inna salati wanusuki, wamahyaya, wamamati. mahyaya wa mamati lillahi alamina, la sharika lahu huw ad-diin al-islam. Kwa hiyo hapa ndugu zangu lazima kila mmoja ajikague, uyarudie mafaili yako, uyatazame nia yako au nia zako katika mambo unayoendea matendo yako unayoyafanya. Miamala yako baina yako na watu ibada zako unazozifanya hali hiya khalisatun lillah Je ni khalis kwa ajili ya Allah Kama siyo. hauja utafsiru Uislamu halis Hapo tumeelewana Ndio maana kwa hiyo tunasema hadha tafsiru Islami alshamil hii ndiyo tafsiri ya Uislamu ambayo imekusanya kila kitu. Kwa hiyo aya hii fa inhajuka faqul aslamtu wajhiyalillahi wamanittabani Aya hii inafasiri Uislamu kwa maana attaslimu lillahi Muislam anajisalimisha kikamilifu kwa Allah bilqalb wal aamali. anajisalimisha muislam kikamilifu moyo wake ameusalimisha kwa Allah na matendo yake ni kwa ajili ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chembe ya ushirikina hakuna chembe ya ushirika kwa nini kwa sababu Allah hataki ushirika ukiweka ushirika katika matendo yako umeharibu Allah anajitoa Allah kijitoa unapata hasara. Kwa nini unapata hasara? Kwa sababu huyu uliyemkusudia mwingine inawezekana usipate faida. Na kama utapata faida ni faida finyu kwa sababu itakuwa ni ya kidunia. Mfano. Wa bil mithali Kupitia mifano mambo yanaeleweka. Sadaqa. Umetoa mali yako lakini wakati unaitoa nia yako inakwambia upate kusifiwa. Na utalijuaje hili usiposifiwa nafsi inachukia. Nafsi hairidhiki. Unaelewana? Sasa kuna mambo mawili hapa. Hii ni ibada sio? Kutoa ni nini? Ni ibada. Umeitekeleza hii ibada? ndani yake umekusudia mambo mawili ukikusudia mawili Allah anajitoa kwa nini kwa sababu yeye hataki ushirika anataka amali ifanywe khalis kwa ajili yake basi sawa sawa sasa hasara inakuja hivi uliweka nia mbili usifiwe na thawabu upate sasa ulipokusudia nia hizi mbili Allah ye akajitoa kwa maana thawabu hazipo ikabaki kusifiwa inawezekana ukusifiwa Sulailewana umefaidika umepata hasara Sulailewana mfano sasa utazame upande wa pili wewe umemkusudia Allah tu inama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura Mimi natoa kwa ajili ya Allah sitaki shukurani wala malipo sawa ikiwa ni kweli hali wallilah malipo kwa Allah yanathibiti haukupata shukurani umepata hasara hapna hasara kwa sababu malipo yamthibiti shukrani zimekuja umepata mangapi mara mbili lakini lengo letu kwanza kabisa iwe kutafuta ridhaa na radhi za Allah haya mengine isiwe ndiyo malengo yetu yakija Fabiha waniamate neamate hayakuja hatupati asara Mfano huu huana uzungumza kwa kina mama. Kwenye darasa zangu za kina mama nawaambia, mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa. Sawa. Amepata mtihani kuolewa na mume wa kushukuru. Hatafanyiwe mazuri kiasi gani hana shkurani. Sawa kama atakuwa anakusudia kila siku anapambana mpaka apate neno asante mke wangu mashallah mke wangu umefanya vizuri analikosa hana nia nyingine ya kutafuta radhi za allah kuliku, uduma kwa sababu ile huduma anayoifanya kwake ni ibada kumhudumia mme ni ni ibada sasa yeye hakujua kama yuko kwenye ibada akawa anakusudia tu mme msifu. mpaka anauliza hivi mme wangu kuona kweli leo kama nimefanya vizuri Unioni leo kama nimependeza au sifu. Yaani hata hizo hiyo hiyo sifa anyiomba pia hapati. huoni kama anapata dhara kubwa sana. Lakini mimi nawaambia fanya kwa ajili ya Allah ujue kwamba mimi kumridhisha mewangu wangu kumfurahisha mewangu wangu ni nini? Ni ibada. Kwa hiyo wewe pambana kwamba niko kwenye ibada, achana na huyu asiye shukuru. Achana na huyu asiyejua kusifu. Wewe achana naye. Unalenga una katika nini? Katika ibada. Siku akishukuru umepata mara ngapi? Au nini ninasemaje? Umepata mara mbili ndio. Masha Allah mke wangu leo umepika vizuri sana. Allah kulipe heri. Lakini wewe una thawabu kwa Allah kwa sababu umetekeleza jukumu lako. Kadhalika mfano huu tuulete ulete katika ibada nyingine zilizosalia. Shida ya kuchanganya nia inakuja kwamba ukichanganya nia Allah anajitoa katika hadithi al Allah anasema ana agna ash-shuraka yani shirki. Man amila amalan Ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Allah anasema mimi ni mkwasi ni tajiri sihitaji ushirika. Yeyote atakayefanya amali akanishirikisha na mwingine. Mimi namwacha na ushirika wake. Mimi najitoa. Allah akijitoa tafsiri yake nini hamna thawabu sasa kumbe wajibu wetu sisi bibi zetu sisi tujikite katika kutafuta radhi za Allah bas achana na watu watu hawana shukurani. unaweza ukamfanyia vizuri akakushukuru leo lakini ukakuta kesho ndo ana kusema vibaya ukakuta kesho ndo anatangaza wa ubaya wako hata ambao hauna sasa utaumia sana kwa sababu yani huyu Niyo angeweza kunisema hivi mimi baadaye sasa na wewe unaanza kutaja mema yako. Nimemfanyia hivi, nikafanya na hivi, nikafanya na hivi, umeharibu. Umebatilisha amalizi zako Ya ayyalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha. Mnaona tahdilipo? Allah anatuzuia enye ambao umemwamini Allah msibatilishe na kutengua malipo ya sadaka zenu bilmanni kwa masimbulizi waladha na maudhi akatupigia mfano Allah pale mbele kalladhi yunfiq malahu ria kama yule ambaye anatoa mali zake kuwaonyesha watu nikirudi katika point kwamba haya hii ya 20 katika surati al-Imran fa in hajuka fa qul aslamtu ninachotaka mfahamu katika aya hii kwamba aya hii inatafsiri uislamu kwa ujumla wake maana yake nini Ant, antuslima qalbaka ilallah usalimishe moyo wako kwa allah wa antuslima a'malaka lillah na uyasalimishe matendo yako kwa ajili ya nani ya allah subhanahu wa ta'ala wataslimu adhiri walbatni bitauhid walta'a kuwa umeusalimisha moyo wako na matendo yako sasa inakuja ule uislamu wa dhahiri ile dhahiri yako na, dha, na batini yako iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa hapo unakuwa umepata ile at-taslimul kujisalimisha kikamilifu kwa Allah Tuko pamoja hii ndiyo maana ya ujumla ya Uislamu. Na maana hii iliyoko katika aya ndiyo ambayo wameieleza wanawachuoni katika kufasiri Uislamu. Kisoma katika vitabu vya aqida wanapoelezea Uislamu wanasema huwa istislamu lillahi bit-tauhidi wal lahu bit-ta'a min shirki wa ahlihi Tafsiri yake inatoka katika aya hii. Fakul aslamtu wajhiyalillahi wamanittabani. Wanaeleza wana watu wao ni kuhusu Uislamu wanasema definition yake huwa istislamu lillahi. Ni kujisalimisha kikamilifu kwa Allah. bit kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha kwa kumfanya ni wa pekee walinqiyadu lahu biṭā'an na kujifanya mnyenyekevu kwa Allah ukawa ni mtiifu huo ndio uislamu walkhulusu minashirk na kujiweka mbali na ushirikina manake ukaacha kuchanganya katika amali zako ukamkusudia Allah peke yake hii taarifu ya uislamu wameieleza wanawachuoni wengi akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد Wahab na wengineo wameeleza katika wema waliotangulia kwamba hii ndio maana ya uislamu kujisalimisha kwa moyo wako na matendo yako na ikao umejiweka mbali na kuchanganya baada ya aya hii tunakuja kwenye dalili ya pili dalili ya pili imeeleza maana nyingine ambazo zinatokana na maana ya hii aya kuhusu Uislamu hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu wa ardhah pala liposema wa sahih na imethibiti katika sahihi na mimi nilikuelezeni huko nyuma tukikuta pametajwa as sahihu ninakusudia sahih gani Sahih al-Bukhari Ikitajwa as-sahihain nakusudiwa Sahih al-Bukhari wa Muslim <coughs> Tayyib ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu huma ana hii mufassiru kwa maana ya nguzo tano za Uislam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alislamu uislamu an tashhada alla ilaha illa allah uislam nikumshuhudia Allah mmoja kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila allah wa anna muhammadar al rasulullah na ukashuhudia kwamba muhammad ni mtume wa allah Watuqima tuqima sala na ukasimamisha swala wa tuutiya zakah ukatoa zaka, Watasuma tasuma ramadhan ukafunga mwezi wa ramadhan wa tahajj na ukahiji katika nyumba tukufu ya Allah inistata ilahi sabila ukiweza njia ya kwenda huko hadithi hii imefasiri uislamu kwa maana ya nguzo tano za uislamu sawa kwa hiyo ahlul ilmi wanasema hadithi hii inaufasiri uislamu kwa maana kusimamisha faradhi kwa pamoja. Kwa hiyo yule aliye ambaye hajasimamisha faradhi amekuwa Muislamu, hajawa Muislamu. Ndhani mnaona sasa mahusiano ya anwani na hizi dalili alizozitumia. Babu tafsiru al mlango unaofasiri uislamu. Dalili ya kwanza aya katika surati ta'al Imran tumeona kwamba uislamu maana yake ni antukhlis wa qalbaka wa a'malaka lillah. Sawa. Lakini tafsiri namba mbili umefasiriwa uislamu kwa maana ili uwe muislam usimamishe faradhi za uislamu. Na hii ndiyo maana ya uislamu wa dhahiri. Aya imetuonyesha uislamu ule wa ndani, ikhlasi inayojua Allah. Sio Hakuna anayejua ikhlasi ya mtu. Na ndiyo maana sisi hukumu kwa dhahiri. Uweze ukahukumu nia ya mtu. Na ukimsikia mtu anasema Huyu nia yake mbaya wewe nia yake Si tumeamlishwa kuamiliana baina yetu kwa kwa dhahir. nia tunamwachia nani Allah subhana wa ta'ala ndo anajua nia Tuko pamoja Sasa hadithi hii ya Umar ambayo ni mashuhuri tumeshaisoma tumeihifadhi nadhani katika 40 na sio Inatafsiri uislamu kwa maana ya dhahiri kwa maana kule kusimamisha faradhi na uislamu huu fima yadhharu linasi kwa yale yanaoadhihirikia ya watu tukimuona mtu anakuja msikitini anaswali. mwezi wa ramadhani anafunga akapata pesa akaenda hija si tunasema nani tunasema ni muislamu ni Muislamu kweli kwa dhati tunasema nam ni Muislamu. Maadamu hatujasikia kwake neno la kukufuru, tunasema ni Muislamu. Lakini aweza kuwa sio Muislamu. Hiyo anajua Allah. Sisi hatujui. Nu'amiluhu bima dhahara lana. Tunaamiliana naye kwa yale yanayotudhihirikia kwamba huyu ni Muislamu mwenzetu. Pamoja na kwamba tunasema katika sharti za Uislamu Awe mtu ameukusudia Uislamu wa moyoni matendo yake yawe ni khalisulillah lakini sisi hatuwezi kuijua ikhlasi anaijua nani Allah Subhanahu wa taala kwa kuwa ni jambo limefichika kwa hiyo sisi tunabaki na ile maana ya nje kwamba tumemuona anatekeleza matendo ya dhahiri ambayo ni katika matendo ya Uislamu tunasema huyu ni Muislamu Hiyo ni dalili ya pili imeeleweka eh kwa hiyo dalili ya pili hadithi ya Umar fi sahih al-Bukhari imetafsiri uislamu wa dhahiri wanje Kisha dalili ya tatu hadithi ya Abi Huraira imetaja ma huwa akhasu min dhalika jambo ambalo ni mahsusi zaidi kuliko haya matendo ya dhahiri Jambo gani hilo maksus ni kwamba narudia kutanabaisha tuzielewe vizuri hizi dalili ili tuupime Uislamu wetu. Hii hadithi ya tatu au dalili ya tatu hadithi ya Abu Huraira inatu, inatafsiri Uislamu kwamba Uislamu ni ule ambao matunda yake yanaonekana katika miamala yako na watu ili tukuite muislamu huo uislamu wako utafsirike katika miamala yako na watu na hapa naomba tuwe makini sana wakati mwingine tunaghurika na swala yani mtu anaswali, masha mashallah swala tano za fardhi na za sunna anaswali. swali anajitahidi katika zile arkanu ulislamu anatekeleza lakini muamala wake na watu ni mbaya mno tabia zake ni chafu mno havumiliki hazoeleki na mwingine huona kama ni fakhri mimi sitaki mazoea na watu bana mimi sitaki ukuzoe watu wanizoezo yeye yae mtume anasema almu'minu ya'alafu wa yu'lafu ya wa yu wala khaira fi la yu'laf yu wala ya'laf ya Muislam muumini ni yule ambaye anazoeleka na watu na yeye anawazoea watu. Hana kheri mtume anasema mtu ambaye hazoeleki na wala yeye hawazoii wenzake. Daima amejitenga, amekunja uso, hacheki na watu, hashirikiani na watu. Sio sifa za muumini. Hadithi ya tatu Ah, no, ya pili, dalili, ni hadithi ya pili, dalili ya tatu. Hadithi ya Abu Huraira Allahu anhu marfu'an kiona neno marfu'an ai ila nabii sallallahu ni maneno ameyasimlia sahaba alhadithu al marfu' yanakuwa ni maneno kayasimlia sahaba pasina kusema amesema mtume Sinaelewana eh? lakini maneno aliyoyasema yanakuwa ni maneno ambayo hawezi kuyasema mtu ila yule ambaye anapewa wahi sio kama nimeeleweka vizuri. Akisema sahaba kwa mfano kama hivi Abu Huraira, amesema hivi Almuslimu man salimal al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakusema qala rasulullah. Ameanza tu almuslimu muislamu wa kweli man ni yule ambaye salimal almuslimuna wamesalimika waislamu wengine miliisanihi kutokana na shari za ulimi wake wayadihi na shari za mkono wake huyo ndio muislamu Naam Al-muslimu muislam man ni yule ambaye al muslimuna wamesalimika waislamu min lisanihi kutokana na shari za ulimi wake wayadihi na shari za nini za mkono wake huyo ndio muislamu yageuze kinyume maneno haya muislamu ambaye ulimi wake imekuwa ni sababu ya farka baina ya, wesela, baina ya watu amekuwa muislamu kamili hapana dalili inakataa muislamu ambaye mikono yake watu hawasalimiki na shari za mikono yake amekuwa muislamu kamili la tunarudi chini anwani tafsiri ya nini ya uislamu. Kwa hiyo tusiubebe tu si uislamu tu kama jina na kuswali swala tano basi la kuna mambo ambayo ni mukammilatul islami yanayo ukamilisha uislamu wa mtu. Tuko pamoja ndugu zangu. Eh sasa tujipime kadri tunapokwenda kila mmoja awe anajipima mimi ni muislamu niliyekamilika au uislamu wangu bado una mapungufu ili ukijua nini unajirekebisha na ndio faida ya kusoma. Sasa hadithi hii ya Abu Huraira, inatafsiri ina tafsiri matunda ya uislam. katika tabia ya muislam. Baada ya kutekeleza hizi faradhi. Sawa, hizi faradhi tunazozi zilete zilete tija kwenye tabia zetu. Tumuone Muislamu anayesali, swala imemtengeneza tabia zake. Maneno yake, matendo yake, miamala mala yake, mahusiano yake, maisha yake kwa ujumla tunasema huyu ni Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameupiga mfano huu. Hadithi hii ukitaka kuitafsiri katika namna inayoeleweka vizuri inatafsirika hivi Almuslim alislamu la yatahaqqa wa la yuuti thimaru wa la yakunu kamilan sahihan muthmiran yanfa'u fid dunya wal akhirah illa indama yatamaththalul muslim bi akhlaq alislamu -islam. la yatahaqqa haupatikani kwa mtu wala yuti thimarahu wala uislamu hautotoa matunda yake wala yakunu kamilan sahihan na wala uislamu wa mtu hautokuwa kamili wala hautokuwa sahihi ambao yanfau fi dunia walakhira utamnufaisha mtu katika dunia yake na akhira yake illa isipokuwa indama yatamaththalul muslim bi akhlaqil islam pale tu muislam atakapotekeleza tabia za uislam hapa ndio Uislamu utaleta natija na matunda yake ndio maana mtume salama akasema almuslimu mansalim almuslimuna min lisanihi wa yadihi muslimu ni yule ambaye watu wanasalimika na shari za ulimi wake na mikono yake lau uislam tungeliya jua haya kusemana kungenipungua kutetana kusengenyana kungenipungua kwa nini pale atakapojua mtu kwamba kimsema nikimsema mwenzangu na utia dosari uislamu wangu kwa sababu tabia uislamu si kusemana nikimsengenya mtu na utia dosari uislamu wangu kwa sababu uislamu unakataa hawi muislamu msengenyaji Hawi muislamu mfitinishaji hiyo ni dalili ya tatu imeeleweka nam dalili ya nne. <clears throat> hadithi ya bahzi. ibn hakim wa ibn Hakimin, an ba'd ibn hakim an abeehi an jaddihi kutoka kwa sahaba huyu bahzi ibn hakim an abihi amepokea kutoka kwa baba yake an jaddihi baba yake naye amepokea kutoka kwa babu yake anna hu sa'ala rasul allah huyu babu ndio alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam an al alimuuliza kuhusu uislamu Adifi ya Bazi bin Hakim hii nayo inaleta ina tafsiri nyingine ya Uislamu kwamba Uislamu ni kuusalimisha moyo na viungo na kutekeleza faradhi vyote kwa pamoja ndio vinatengeleza Uislamu. Kwa hiyo dalili hii ya tatu inajumuisha yale mawili yaliyotangulia kuusalimisha moyo na kutekeleza faradhi na kutuabikisha tabia njema vikikutana vyote hivi ndio unapatikana Uislam. Baaz ibn Hakeem an anabi anjadde sa'ala Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam katika kuutafsiri Uislam akasama Uislam antuslima qalbaka lillah ni kusalimisha moyo wako kwa Allah antuslima lillah wa an tawalli wajhaka ila Allah na ukawalekeza uso wako kwa Allah wa an tusalli as-salata al-maktuba na ukaswali swala zilizo faradhishwa wa tuaddi al na ukatekeleza zaka zilizo faradhishwa rawahu Ahmad hadithi hii maana yake kwa upana kidogo inaeleza istislamu qalbi lillah, kusalimisha moyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusalimisha maana yake ni nini? Ukawa na maandalizi ya kupokea sheria za Allah. Hii ndiyo maana ya kusalimisha moyo. Kwa sababu unaposema mimi nimejisalimisha kwa Allah, maana yake niko tayari kupokea maelekezo yake. Hadha maana al au istislamu al-qalbi lillah kuusalimisha moyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukawa na utayari wa kupokea sheria za Allah kuwelekeza uso wako kwa Allah maana katika ibada fala ta'budu illa Allah wewe kama muislam hauabudu ila kumwabudu Allah wala tad'u illa Allah humuombi ila Allah peke yake watokhliṣu dīnakalillāh dini yako umeitakasa kwa ajili ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa ʿibādātika kullhā na ibada zako zote kwa ajili ya Allah tabāraka wa ta'ala. hii ndiyo inatoa tafsiri ya uislam. Ndiyo manake. yake taʿliyatul wajhi lillāh uso kwa Allah. maana ibada zako zote ni kwa ajili ya Allah. na hapa nikisema ibada zote kwa ajili ya Allah nahitaji au natamani tuelewe ibada kwa maana yake pana sio kwa ile maana finyu kul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kwa hiyo ukiwa ni muislamu wa taipu hii hatutarajii kukuona unachinja kwa ajili ya mizimu Hatutarajii kusikia unafanya matambiko. Hatutarajii kukusikia unakwenda kwenye kaburi la wali au usharifu unakwenda kuomba. Na mfano wa vitu kama hivyo. Hatutarajii kusikia kwamba unavichinjwa unafanya kwa ajili ya kuzindika nyumba yako. Kwa nini? Qul inna salati wanusuki, wa mahaya wa mamati Lillahi rabbil alamin la sharika lahu Sawa ndugu zangu Yemaeleweka hiyo hadithi tunahitimisha hadithi ya tatu Lakini kabla hiyo hadithi ya tatu hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza Uislamu kwa maana ya kutekeleza zile fara'idh. Uh, pala alipomfasiria an tuslima qalbaka lillahi wa an tuwalli wajhaka ila Allah wa an salata al-maktuba utekeleze swala za faradhi na ya zakata al na utoe zaka iliyo Maana yake nifafanue kidogo kwenye eneo la zaka. Eneo la zaka linatengeneza ile ataamu taamulu baina kawa baina nnas kuamiliana wewe na watu Ndugu zangu mtu kutoa mali yake ya kwake akampa mtu bure hajamfanyia chochote akampa tu wallahi hili ni jambo lina tafsiri kwamba huyu ana imani au ninyi mnasemaje Na wakati mwingine ni fungu kubwa amepambana ameivujia jasho na hivi na hivi alafu akamuogopa Allah akajihesabu mwenyewe akajihesabu noti zake akafunga bando lake akampelekea mtu kwa siri akampa hajamfanyia chochote anatafuta radhi za Allah huyu ni muumini ni dalili ya imani lakini pia hiyo ni nini inatafsiri tafsiri ile ataaamulu kuamiliana kwa sababu miongoni mwa haki za Allah zilizo kwa muislam ni kutekeleza zaka minal ghani ila al toke kwa watu ambao Allah amewapa nafasi yende kwa watu ambao ni wa hali ya chini au kwa wale ambao ni wahitaji Dalili ya mwisho Hadithi ya Abi min -ahali sham kutoka kwa mtu katika watu wa Sham an abihi annahu saala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam au mtu alimuuliza mtume mal islamu kama nilivyotangulia kusema naendelea kukazia tafsiri ya uislamu sio ya kwangu wala ya kwako imetoka katika Qur'ani na katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hii ni miza ambayo anapambaruka nayo Sheikhul Islam Muhammad ibn katika vitabu vyake kwamba hasemi kwa maneno yake anaongea kwa dalili. Na hivi ndivyo inavyotakiwa dini iwe na hasa katika masala ya akida. Usizungumze tu kwa rai yako na maoni yako la, bali maneno ya wema waliotangulia asalaful salih yalikuwa ni machache kwa nini? Kwa sababu ni maneno dalili tu. Adilla peke yake. Hakuna falsafa ndani yake. Hakuna propaganda ndani yake ni adilla. Asema huyu bwana alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Mal islamu? Uislamu ni nini?" Qala, Mtume akajibu akasema, "Antuslima qalbaka lillah." Uislamu ni wewe usalimishe moyo wako kwa Allah. Manake nini? Uwe na ikhlas. Wa almuslimuna min lisanika wa yadika. Na uislamu waislam wenzako wasalimike na shari za ulimi wako na mikono yako kwa hiyo uislamu unatupa manhaj fi taamuli wa salamati alakhlaq uislamu unatupa muongozo wa kuamiliana na kuwa na tabia njema na haya ni matunda sasa thamaratul islam matunda yanayotokana na mtu ambaye ni muislamu safi tunamsoma katika tabia tunamsoma katika mienendo. tukisema fulani ni muislamu safi sio maana yake anasali sana anafunga sana a kwa sababu hii ni kwako wewe sisi tunataka uislamu wako utoe tafsiri huku nje tuathirike sisi na uislamu wako ndio maana ashabara ridwanullahi alayhim ajma'in masahaba waliiathiri jamii waliwaathiri watu sio kwa mawaidha mengi a a watu wameishi katika kipindi ambacho ni cha dhulma uadui vita damu zinamwagika ubaguzi rangi ukabila sijui nini ulipokuja uislamu kafuta yote haya sio kwa mawaidha mengi a a waislamu walipoingia kwenye uislamu wakausoma uislamu wakaadapti zile tabia za uislamu jamii ikabadilika unampenda mtu kwa sababu ya tabia zake fulani mashallah mkweli fulani mashallah mkarimu fulani mashallah kadha unatamani kuwa kama yeye tabia ziliwaathiri watu sisi illa manrahimallah mawaidha ni mengi sana maneno yetu ni mengi sana lakini athari yake ni ndogo sana kwa nini kwa anana la kutumika ma nakuu sababu sisi hatuyatubikishi yale tunayosema nakumbuka siku moja nikiwa masomoni shekhe mmoja anaelezea anasema saudi arabia walikuwa na utaratibu na utaratibu wa kufanya maonyesho ya vitabu kwenye nchi za ulaya moja katika nchi za Ulaya wamekwenda wakaandaa mazingira sehemu nzuri wakaweka maonyesho ya vitabu vinazungumzia uzuri wa Uislamu na hivi mambo yaliomo katika Uislamu akaja bwana mmoja anapita anasoma anaangalia na nini wazungu huko akasema yaliomo kwenye vitabu vyenu ni mazuri lakini ni nayo Lau mngelifanana nayo msingepata kazi kubwa ya kuleta vitabu vingi na gharama kubwa na kukodi maukumbi, hukumbi si kufanyaje hapa mnapoteza gharama kubwa nyinyi mnatakiwa mfanane na haya yaliyoomo kwenye vitabu vyenu inatosha kuliko kuingiza gharama kubwa ya kuweka mabango na matangazo na vitu gani kwa nini kwa sababu mtume wenu na wale waliomuamini wakamfata vilivyo Waliwaathiri watu kwa tabia na mienendo yao waliuishi huo uislamu watu wakaathirika kwa muda mfupi sana wakasilimu. na dini ikawa imekubalika nyinyi hamfanani na hayo mnayoyasema huyo anayesema hivi sio muislamu kwa hiyo haya maneno tuyahamishe. huko tuyalete kwetu sisi ilitarajiwa kwamba muislamu kwenye biashara zake Watu wajue kabisa mimi nakwenda kwa fulani kwa sababu ni Muislamu. Fulani ni mkweli. Fulani ni muaminifu. Hivyo. Na haya wallahi yana athari kubwa sana kuliko maneno yetu mengi. Haya na athari. Nasalullah as-salama wa al Adhani ni muda wa adhana na baada ya adhana kama kawaida tumemaliza eh? fayu lislamu afdal Naam. hadithi iko sijaimalizia antuslima qalbakalillahu usalimishe moyo wako kwa allah wayaslama al muslimuna min lisanikwa yadika na wislamu wa wasalimike na shari za ulimi wako na mkono wako qala akauliza muulizaji kisha akasema ayul islami afdhal? ni wislamu gani uliobora bora zaidi Kala mtume akasema al-iman wa bora zaidi ni kujipamba na imani. Bado muulizaji akauliza wamal iman? Hiyo imani yenyewe ni kitu gani? Mtume akamwambia ana tu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'da almauti. Zile nguzo sita za iman akamtajia Mtume sallallahu alaihi hiyo ndiyo iman. Paka hapo tutakuwa tumemaliza mlango huu wa tatu katika risala hii Fadlul Islam na baada ya adhana inshallah itakuwa ni kipindi cha maswali jifunzanuzi katika darsa yetu ya leo chini ya anwani babu tafsirul islam karibu <coughs> hadithi ya tatu ha hadithi ya baadhi bin hakim naam unataka nirudie ufafanuzi wake au tafsiri yake hadithi ya bahazi bin hakim kutoka kwa baba yake amepokea kutoka kwa babu yake anna huu, kwamba huyu babu yake saala rasulallah sallallahu Alaihi wasallam alimuuliza mtume wa allah anil kuhusu u islam kuhusu uislamu islam ni nini Fakala mtume akasema antuslima qalbaka lillah Uislamu ni wewe kuusalimisha moyo wako kwa Allah wa an ya wajhaka ila Allah na kuuelekeza uso wako kwa Allah wa an ya salata al-maktuba na uswali swala zilizo faradhishwa wa tuuti zakata al na utowe zaka ambayo imefaradhishwa huo ndio uislamu ukiangalia vipengele hivi alivovitaja Mtume moja kuusalimisha moyo tunarudi kule fa inhajuka fakul aslamtu wa wamanittabani hapa inazungumziwa masala ya ikhlasi kuusalimisha moyo wa le wa wajhaka ila Allah maana yake inaingia katika inakuja ina, ina, ina sasa ule uislamu wa nje a'mal za dhahiri Sawa matendo ya nje ambayo nayo ilikuwa ni tafsiri namba mbili ya Uislamu wa antusalli almaktuba wa tuaddi alzakata almfruza hii nayo au kipengele hiki kinacho kinakuja kwenye ishu ya miamala Sawa ibada zako moyo wako uekabidhi kwa Allah bimana, ibada zako ziwe ni khalis lillah lakini pia matendo yako ya nje ya utafsiri Uislamu na mahusiano yako yao yanatafsiri huo Uislamu ambao umeuchukua na kufuata Naam Ndiyo. Ni kama hadithi ya Umar Allahu anhu ambayo ina tafsiri uislamu Hapa Abi qilaba, hadithi ya Abi qilaba, mtume alipo anamtahajia muulizaji aliyeuliza akauliza kuhusu Uislamu mtume akamfafanulia akauliza ni Uislamu gani uliobora, bora mtume akamwambia imani akauliza maana ya imani alipouliza maana ya imani ndio akaambiwa ni antu'mina billah imani ni kumwamini Allah na kumwamini Allah tulisoma huko nyuma kwamba kuna mambo manne kuamini uwepo wake kuamini rububia Kuwamini uluhia, kuamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi na uwaamini malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake uviamini wa rusulihi na mitume wote uwaamini kwa sababu sisi waislamu kwa mitume wa Allah la nufarriqu baina ahadi mir rusulihi waamini wote na kama muislamu atamuamini mtume Muhammad akawa hakuwaamini wengine hajawa muislamu na kinyume chake walba'thi na kufufuliwa baada al-mauti baada ya kufa ili uwe muislamu lazima uamini kuna kufufuliwa faida yake ni nini ukiamini kuna kufufuliwa maanake kuna kuhesabiwa ukijua kuna kuhesabiwa maanake ya yapange vizuri mahesabu yako hapa duniani na ndio maana zo sita za imani zinamsaidia muumini kujidhibiti Tofauti ya mtu anayeishi bila kuamini hizi nguzo sita na anayeishi kwa kuamini nguzo sita katika utendaji wao wanatofautiana. Huyo anayeamini kwamba kuna kufufuliwa, kuna kuhesabiwa, kuna kulipwa, kuna kukutana na Mola wetu, anachukua tahadhari. Lakini huyo ambaye anajua kwamba ukishakufa mambo yote yameisha, atafanya chochote anachotaka. Kwa sababu anajua mimi kifa, basi mambo yameisha. Huyo anakuwa ni maskini mkubwa sana.